Gjdo falëndërimit akonë vetëm Allahut të bareke vë të ala Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë Për shëndetje të salavatët të mirë atë zotë i Gjellë Gjellë Luhu të gjitha të grumbulluarat të kënjeri ju më i mirë Muhammejdi aleyhi salatu vë selam Pastaj mbi shokët e ti besdikëm, mbi familjen e ti të ndërshme Mbi gratët e ti të pasër të avë të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj botër. Të ndëruar, të praniqët të ndëruar që më të lidhë dhe të vazhdojmë që të ndajmë në disa qasë të parahut bësë gjumasë duke shfletu nga libri zotit nga suneti pengamberit sallallahu aleyhi sallem në më nirë që të furnizohëm i më mirë për takimin me Allahum të barekjo vëtë e ala. Atje në procesin e ditës e gjikimit, në zhvillimët e ditës e gjikimit, në kam betë të përmendim, pas përmendje së emrave të gjëhenemit, të cilin gjëheneme ka kryu Zotët Jon Gjeli Gjelaluhu si zjarë dhe dënim për kriminele dhe zulumqarë dhe mëhuesit, në kam gelë të flitët kush është banor i zjarët kush bëhet banor i zjarët, cilet janë cilësit e atërë njërzve të këqi, të cilet e meritojnë me hinë në zjarët. Por parase, dë vazhdojmë me këtë tematikë se kush është ai cili hinë në zjarët dhe kush janë ato cilësit, cilat janë ato cilësit e cilat njëriju nëse i ka me veti e bojnë me ubo banor i zjarët, neve domës dëshmërisht duhet të flasim për padrejtësitë, dhe zullomat dhe kalimin e kufive të cilat i bën njerëzit në në dunë. Sot në një vend të quajtur Zelanda e Re, një kriminal dhe mohues dhe një hor i një njeriu që Allah e ka krijuar me trup por ja ka mbyllë zemrën dhe ja ka mbyllë gjitha aparatë të cilat ja ledzojnë në mëshirën dhe ja ledzojnë njërzi lëkun, ka morë dhe ka vra musliman në gjami. Dhe kjo nuk është një rast të cilin neve kure shohim, në do këtë shumë interesant apo në do këtë diqka e pandodhur, nga se muslimanët <clears throat> përgjat historisë, dhe eri në kiamet do të shohim kësi rastet të padrejta kësi zullume, kësi kalime të kufive, por ma erën si shmja dhe ma edhim shmja, është që neve si musliman, ti te i kalojmë rastët, ti te kalojmë ndodit, ti te i kalojmë fatkecit duke ushtirë me një njëjnë të ftahtë kishe nuk po ndodhë kur gjahë. Andaj dhe flasë me shkurtimisht, për zulumin dhe padrejtin e madhe që u bë atë muslimanëve dhe ndjenjat e ftohta të shumt prej muslimanëve dhe ndjenjat e verbra të shumt prej muslimanëve dhe çndrimet dhe pozicionimet e çorë e të verbra të shumt prej neve muslimanëve karşı shumë ndodhive të cilat Undodhin muslimaneve të tjerë në botë Ne dhe për nga mërë i jonë sallallahu a.sallem Kur ka ardhe i ka ndërtu muslimanet Dhe i ka formu muslimanet Dhe i ka uzu dretë rrugës zotë i gjellë gjellalu Për nga mërë i alai i salatu sallam Nuk ka bod alime Ka dhenë alai i salatu sallam Në hajin e madh Kur ka bo hajj lam të mirës Për nga mërë i jonë alai i salatu sallam Në mesin e tyre ka pas Arab Dhe ka pas jo Arab Pra ka pas nga të huajt Karshit Fisit për të cilit vjen Për nga mbiri jonë sallallahu alaihë sallam Por se për nga mbiri Salatu sallam tha La farqa bejnë Arabijin Vela aqemi Tha për nga mbiri jonë Sallallahu alaihë sallam Ska dalim mes Arabit dhe jo Arabit andaj për nga mirë ishte prisi muslimanve ndërsa muezini i ti nuk ishte Arab por ishte nga besinia nga habesheja të cilin e të quani në ato ko ishte një njeri nga jo Arabit por ishte muezini për nga mirë sallallahu alaihi vë sellem kjo për tregu që Arabi dhe jo Arabi nuk dalojnë në dispozita Pas taj thapë nga mërja le i salatu e selam Wala farka bejnë e bjadhin o eswed Thapë nga mërja le i salatu e selam Dhe s'ka dalim mës të bardhit dhe të zijut Dhe dikush të thot A thuvadhe dhe na sot kemi nevoj me dit Se s'ka dalim mës bardhit dhe të zijut Kemi dalim kemi dalim se shumë për njerëzve të bardhë kër e shofi një të zi të kur gjo, po në ashtas të të kurgjok po ndjenë diqka ndjenë se është ma i mirë ndjenë se kjo është diqka tjetër edhe kështu ka o mundësi me ra në, në humnera të këqia andaj tha sallallahu aleyhi sallem la farqabajnë arabijin vë la aqëmi andaj pingambiri unë sallallahu aleyhi sallem e qërtoj ashpër njeri unë i cili nga dy shok të vetë njëri i bardh njëri i zi të dit me vlera e bu dherë elgifari edhe bilal ibn ebirabah këj i pari i tha dytit o djali në në zez i i ki nga goja nga se e njeti pak si ma pat në në qmum dhe i tha për nga meri un, sallem, me gjith pozitën e madhë dhe shka e ja kish këj ki njëri cili tha kështu Abu Dharr al-Ghifari e, e kishte pozitën e madhe te pejgamberit alayhi salatu wasalam fa innaka mer'un fike jahiliya fatije nje njeri i cili ka jahiljet je maalama asi njolla te ignorances atara ky njeri dhe agoj dhe tha ya ja rasul allah ala kiberin ya ja rasul allah që ishë pëmë thu se kam ignorancë, kër jam bëhë plakë. Tha edhe tu komë plakë, ja Rasul Allah, une pas në ignorancë. Tha po, edhe duke qejmë plakë pas në ignorancë, pse i thave djali në në zezë. Ska dhalim mes arabit dhe jo arabit, ska dhalim mes ziju dhe të bardit, thapë i nga mërëja lehi salatu dhe selam, veç me një sen, illa bit takua, por veç me takvallë, U shikafrigin Allahu Gjelle Gjelalu dhe i arun kufit dhe i ka tut Allahu Gjelle Gjelalu dhe i krym farzët dhe nuk ja ha hakin kur kujna kjo është ajt qka dalohat e zoti jon Gjelle Gjelalu Andajna në Kur'an e lezonan njëri cile ka posë emrin luqman dhe një surja ka kushtu Allahu Gjelle Gjelalu emrin luqman surja luqman e tërdo të e njita me radhë në mëshafë Kënjëri në e ledzojnë a ka thënë luqmani dhe fjallë të urta. Kënjëri u kanë i zi, i shkurt, a robë, a robë, shërptor i njëzëtni njëzë vetë. Por Allahu Gjelle Gjelalu, i tha Muhammed Italehi Salat e Seram, këshyre pak që këtë njeri, këshyre se mira me këshyre mi amor dhe fjallë, se i ka fjallë të mira, thë dhe na e dojna këtë robë, i zi, me bus trasha që shkarë në përshkrimet për Allah u gjele gjele lu e dënte andaj s'ka dalim mes të bardhi dhe të zijut s'ka dalim mes arabit dhe jo arabit dhe s'ka dalim mes ati cili e flet një gjuh dhe ati cili e flet një tjetër s'ka dalim me pas pas dalim në sën kishmi hi po përshkak se s'ka pas dalim në kemi hi edhe me gjuh tjetër e hin tjetër me gjuh tjera Andaj, kjo smuja e cila ju ka i muslimanëve quhet smuja e dallimeve me diçka çka s'është dalluese. Një ditë për ditën mesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dikush u kërnon me me baban e vet, me familjen e vet. Tha, "Fi Sion e baballarët e ton, e babgjyshat e ton, janë kështu dhe kështu, s'ka dikush më tënalcë to. S'ka bu, më bujar se to." Meneve krenohen njërzit Meneve fis një krenohen njërzit Pengamberi a.s. Tha Inna Allah e qad wada Tha Allah e ka ul E ka gjujt Nakhva të ljahilie Mi quhunt Me i jahiljet Allah e ka ndal Mi quhunt me jahiljet Kështu e quhit i pengamberi a.s. Mi quhunt Nakhva Nakhve do me dhanë, kur ti e qënë hunën, edhe do në me kaldu dishka me të madhe. Arabët të kishin këta në gjak, me u mojtë me të madhe, si kur që mojnë shumë njerëzi, unë janë pifilan fisit, e pifilan venit, e pifilan gjuhës. Ta për nga mërja le i salatu e selam, nën kam të mija është mukrenu me gjahiljet. Nën kam të mija është mukrenu me gjahiljet. E pëse kitë kjo? Nën kam të mija është mukrenu Ta për nga mbire ale i salatu e selam Muslimanët janë si një trup Si një trup I dhe shtëke Nëse ankojt një piesë e trupit Kërejt trupin i në dhim ta Kiti pa dikujna mi dhim dhami E ajmi dhami, dhami tije piesë e në dhame Nuk du me një për tije A ka mundë si trupin mi dhim nuk du me një për tije A ka munëci me i dhim dikujt veshje, apo koka, apo kama, apo dora, me i thana ti pjesës, qasaj pjesës shi joj e veçte unë, s'kam pun këto. S'kam munëci. Andaj dha benga merja le i salat e salam, muslimalët janë si një trup, një pjesë mi dhimt, këtë trup i rënkon. E ta shë parashtrojët pëtja, pse na nuk rënkojna, kuri dham dikujna atje? Pse na nuk rënkojna, kuri dham dikujna? A duhet saher nervën lëkurën me na dhimb për më rënkuë? A duhet gjithmonë neve drejt për dhët me na prek për më rënkuë? Andaj na duhet seriozisht me ju ços llogarisë të imanit ton dhe a jemi pjesë trupit ku i dhëm e tëra për një për një pjesë? Kur dikush prej muslimanëve ka dhimb, kur dikush prej muslimanëve ka shqetësim Kur dikush prej muslimanëve ka padrejci mbi ta, kur dikush prej muslimanëve shijon nga kalimi i kufive të dikujt në trupin e vet dhe jetën e vet, pse na nuk e shijojna? Pse na nuk rënkojna? Pse na nuk e ndina ke dhimbt? Andaj pejgamberi jona Lejhi Salatu Selam e ka shembulli me shembullin më të qartë. Kur dhëm një pjesë të trupit Ora kani tër trupi, ama nëse nuk je pjesë e këtij trupit nuk dhëm. Smunët me dhimbje, sikurse nuk dhëm ti kur i dhëm dhëmi tjetrit. Se si je pjesë e trupit atij. Sikurse nuk dhëm ti kur i dhëm kokën atij dhe ti perahat çaj atij dhëm. E po tash na duhet më bëll llogarin, a jemi pjesë e këtij trupi apo vetëm mohabet e kemi? Andaj atje një zubum qarë në Zelandën e Rehinin Gjami. Sot. Dhe i morë të Allah u Gjelle Gjelalu i qoj në elusmi Allahun që Allah u t'i pranon të gjithë si shëhida. Dhe Allah u Gjelle Gjelalu u t'i freskon më rahmetin e tina. Por se ajo qka na duhet të, të veddisomi është. Se deri kur na do të ndimi inferiorë dhe rikur në të ndimit në nëshmum se na jena ata prit të cilëve e piti du të mërujt e piti du të mërujt e ata gjithmon e derdhin zulumin bineve gjithmon na duhet mu kona ata të cilat e ju për na e bini shërrin e na vetë të mbashdimishe shiojna shërrin gjithmon muslimant janë ata të cilat ata e vujnë burgin ata e vujnë vdekmen ata e vujnë dvramen ata e vujnë dhe e vujnë prej gjerave të cilat janë të njohura sidomos sot në kone internetit ani pse ti e kalon aty apo kur të dale ati lajmi ti e kalon se s'ki vak me e kshir ki i dishka tjetër por që Allahu në gjele gjele të thotë të kam kalu a e pove po a ma se ke një në lëjmët nështë ta nuk je pjesë këti trupit në e lusë mi Allahu në gjele gjele që Allahu të varë kevo të ala Zulumqarë dhe zoti ju në Gjellegjelalu T'ja ushion dënimin Dhe t'ja ushion hidrimin e ti Qishë e mëriton një Zulumqarë Dhe t'jiruan ja muslimanët nga Zulumi Dhe t'jiruan ja Allahu Gjellegjelalu Njerëzit e dobet Dhe të pa takat Dhe të pa fuqi Nga kalimi kufive të njerëzve të cilat kanë fuqi Të ndëruar gjëmëtli Ka thonë bëngamberi sallallahu alaihi sallam Zulumi është në ditë në gjikimit dhe dhulumat, ersire marët, tari marë. Për nga meri ju sallallahu aleyhi sallem, kër ka cente zulumi s'ka toleru asë muslimanin, një ditë për e ditëve u vra një, Njeri i cili ishte i afërt me pejgamberin Alaihi Sallatu Wassalam e, e kishte pas robe pastaje kalshu. Ka, ka luftuar me pejgamberin Alaihi Sallatu Wassalam dhe than disa shokët ti, e tij, "Egzof xhenetin." Ç'ështëu than? "Egzof xhenetin." Se u vron lut me pejgamberin Alaihi Sallatu Wassalam kundër zullumtarëve dhe të padrejtëve. Pejgamberi Sallallahu Alaihi Wassalam tha, "La wallah, jo wallah." u që ditë nësahavë që ishka mundësit për nga mërë i salatë të sëram, për një njëri që ka dekë tukon me ketë, me thonë, jo, Allah, jo, nga se kjo fejë është e tëra kundër zulumit, e tëra kundër padricis, e tëra kundër grimcave më të vogla, që uftaj një njëri cili orreshtu me për nga mërë i salatë të sëram, po i ka ikë ditë që ka ndorë për zulumit. Ta për një nësëm, jo, jo, ta se një copë nga plaqka me ta ka me hinzjarën jo, jo jo s'ka mundësi Allahu Gjellegjelluhu nuk lënë mu bërë patrici ani përse ti e kaone ani përse ti e rështu kënena dikush me ndonë se a rështu kënena e ku ta di qka prej rështimeve dhe me ndonë se i ka morë garantët prej Zotitve Gjellegjelluhu a ndërë të bëjnë nga mere e samë kella vëllah ka me hinzjarën kam e një zjarë kuptimin, kam u pastruki nga, në atë zullumë që ka e ka bo. Dhe kështu me rapë, pengamberi Alehi Salatu e Selam në padrecitë të shumë ta. Një ditë prej ditëve, pengamberi Alehi Salatu e Selam njëftohet se një shok i ti, Khalid i Mruolid, e, operacion, e dërgon në një operacion, prej operacionëve pengamberi Alehi Salatu e Selam, pasi e dërgon në një patrull, ajë ndodh një kët çkuptim të ta dhe vritën disa njerëz padrejtisht nga i dërgumi pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur vjen lajmi te pejgamberi alajhi salatu alajhi i çon dur pejgamberi alajhi salatu alajhi ka la uje le celat Allahumma inni abrau ileyk mimma sana khalid hadha. Pejgamberi alajhi salam o Allah unë distanco na dhe pastronat e ty për kësaj padricie që e ka bo Halidi e nëse për nga mesën pastrohet për këti po para me ndonin zulumqarët dhe kriminelet dhe horat të cilët mundohen me eder inatin dhe tkeçtin dhe mohimin që ka e ka në zemrat e të tërën bi muslimanët anë dhe muzbomi pandjenja muzbomi me ndjenjat ftofta po ti shkëmbejnë ndjenjat me muslimanët Gjase zullumi është i ran ditën e gjikimit. Zullumi është i keq ditën e gjikimit. Mu bë çorr me si është keq ditën e gjikimit. A ndaj në surën e 20 në surën Ta ha. Do dalin disa njerëz në ditën e gjikimit dhe do të poin. Rabbi lima hashertna lima hashartni a'ma. O Allah, pse më pse më ke rinjall çorr Pse më këri në gjallë qërë dhe këtë këntu basira unë i këmë pasë sitë në dënja po përshka i ki shërbi sitë përshka i shërbej njërzit sitë sot njërzit i shërbej në sitë në shumicat e rastëve zotin arujtë për diçka shka seknash Allah unë gjellë gjellë andaj këtë si kur të ashofin zullumit dhe të mukan kondër zullumit këto vesh kur dëgjojnë për zullum dhe të mukan kondër zullumit Zullumi ka morë për masa të mdoje në dunja. Zullumi ka morë për masa ku edhe zullum qarën dërmjet vetis din që ka me va. Dhe zbulohë njëri tjetrin dhe e shpalohë si njëri tjetrin dhe e koriti njëri tjetrin që shofë mirasën ndryshme. Si njëri e zbulohën tjetrin, tjetrin dhe tjetrin e spionohën tjetrin. Por allah u gjele gjelelë e ka një ligjë në këtë dunja. E ka një ligjë dhe a i quatë se urihim e jeti në fil e fakt. Na du t'ja ukalzoj në ajetët tonë në këtë dunja, hatta jetë e bejën e lehum, që t'ju bëha të qartë se kikuran është haqë. Të t'ju bëha të qartë se kikuran është haqë. A në në lusë, bëzotin tonë gjëllë gjëleluhu, që Allah u të barë kjo e te ala, të vdekurit nga kjo padrejtsi, Allah u t'i mëshiron dhe t'i freskon dhe t'i falë, dhe t'i ruan muslimanën nga padrejtsit, t'i ruan muslimanën nga nga qdo pëdrejtësi, më stanen Allah u gjelit gjelallu me go pëdrejtësi nga se zulume e ka pasojnë e rand e keqe e ka pasojnë e rand Allah nuk e falë gjunahin Allah e ka bolë lisë që gjunahit i ka caktu dënim a da e të ndëruar gjematlit të jemi mendjenja të përbashkta me zulume që ka obohën muslimanve tani vazhdoj me temën tonë ku kemi ngejle atje ku shenë banorët e zjarit përmendëm se zjarit është vend i zulumqarve dhe këtu para se me ka lukush jenë banorët e zjarit, kure ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an Gjehenimin, qasja i dhujtarve të hasa i kohë e kur ka zbritë Kur'ani, ka qenë qasja i njërante, qasja e pa drejtë, qësh ka qenë? Kure Allahu Gjellë Gjellalu i thonë të pengamirit alai salatu vë selam, fë dhërni, wa men khalëktu wahidë, Lem muet mirë në më ata qëka unë e kam krijuë. Dhe thonde se uslihi sakarë, ka me shtiju në ata në sakarë, në një zjarë të veçanë për zullum qarët e mdojë, ato talëshin, ju në nëgjidhu në ruuse unë. Um. I li vizshin kohë ka shtu, ja Muhamedi Alei Salatu e Seram, na kërsnon neve me zjarë, se na zullum qarët pasmi me hi në zjarë. Ha? Ha? Në kena me inë zjarë e kënë gjennet, e kështu me raqë. Pra qasja e atërë të cilët u zbriti kur anin kohën e tëre, kur dhe gjonin për zjarin, ishte qasje ignoranta dhe ishte qasje, qëfar qasje? Qasje, po në kërpësnon kime një zjarë, që shka shumë njerëzi. A ke shkuti me patje? A ka ardi kush me në këllëzue? Po mirë që ka dalim me se bugjeli dhe këti që ka thotë kështu. I që në dhëta ka ardhë dikush, se dhe ata që ashtu kanë thanë. Edhe Fir'aun i ka thanë që i shtu buk falisht, ka thanë Allahu Gjellë Gjellalu, feme a balu l'kurunil ula. Kush a këthipi atin vë që ka ndekë maharat? E na e i shofëmi se me veshët toni të gjojmë njërës të thanë kështu. Edhe i shofëmi njërës se sot Allahu Gjellë Gjellalu i ka ba njërësit më korit me, di, me ditë dit, dit shtip me të pulës, duke komentua aty e këto. Ekshtë të merad Andaj, fillimisht të morë në mesorizitet Se ajetet e Allahu të përgjenejmi në Kur'an Janë haq Ma haq se sot dhe e gjuma Dhe se ki artin gjuma Dhe se sot është dit me djel Ma haq është sot këtë që të shka përgjëf Sepse Allahu i gjellegjela I ka zbit në Kur'an Andaj, para se me e kuptu na Sa e ma adhë është kjo Kush ka me hi këtu Ta morë në mesorizitet Ta morë në me me bindje të thellë se ajetët e Zotë i Gjelle Gjelalu u përgjenemin janë dhvërteta ma dhvërteta se dita që na përgjënemi andë dhe Allahu Gjelle Gjelalu në surën e dheri jetë për atat të cilët u talshin se po thotë Muhamedi se kena murin gjallë kena me murlogarije kena me idon gjennem edon gjennet dhe Allahu Gjelle Gjelalu feva Rabbis se me pasha Zotin e qillet Pasha Zotin e qilët dhe tokës Inë në hu në hak Kitë kjo qka përfoll me është hak Kitë kjo qka përfoll me është e vërtet Qishë është e vërtet? është e vërtet si kur që jo poflisni Kema enë në kumë të në tikun Si kur që pofoll ni A pofoll ti? A pofoll po? Kur foll ti a e vërtet po? Epse kur ka foll Allah u nuk është e vërtet Kur ti pofoll S'po thot dikush Jo, kitë kjo është Imagjinoti si tu voj po në më. A ka thandëgo çështë kur ti fol? Jo që nuk është e vërtet. Kjo këto imagjinat. Allahu dha ju po foni. A është e vërtet? Është vërtet. Ëh unë ku të flas? Kjo është e vërtet. Andaj fillimisht ças janë daj Xhenaimit dhe zjarri që ka kriju Allahu Xhelel Xhelal u gjele është ças i serioze. Ças i mëbindje, ças e cila duhet njeriu me me trajtuar me dror dhe me frik për Allahu Xhelel gjele Xhelalu. Dhe ata do të kan thon i pari cili me zjarë, me pa pa falë, i, dhujtarë, i cili, shirkë, ala, rakabe, ala, Quran, cili është kërcënuar me zjarr me patolerancë me pa asnjë mundësi për t'u fal është çdo i dhujtar i cili i ka bësh shirq Zotit vejjelalalu ka than Allahu te baraka ve teala inna Allah la yaghfiru ay shirake be ve yaghfiru ma dun zalika li men yasha fadallahu te baraka ve teala alquran ayti li është nësevdes në të gjendje me hinëzjarë, i pa tolerum dhe i pa marë parasysh për asë në vej për tjetër, është ai cili i banë Allahut shirkë të madhë, i dhujtarit të madhe, da i Zotitve Gjellë Gjellëlu. Qa do më dhanë i dhujtarit? I dhujtarit do më dhanë me hadhurud i kanë tjetër me Allahun Gjellë Gjellëlu. Në lutje, në përkullje, në dashuri, në halal dhe haram. Pra njani, i thuat aty kujt i besojsh dhe dikuj tjetër kjo është i llojtarë kuj na ikidron dikuj tjetër kjo është i llojtarë pik ka emer ti Alladin dhe Aramin dikuj tjetër kjo është i llojtarë çdo kush i cili i përkulët i përulët i nënçmohet i bindat dikujt për dash Allahu xhelalu ala apo edhe Allahu edhe dikujt tjetër ka than Allahu xhelalu ala inna Allahu la yaghfiru e një shrakebi. Allohu se falë që ta heqë. Kur nuk e falë. Andaj njeri ju më i kërsnum me zjarë. Më i kërsnum i me Gjenem. Në Kur'an dhe i cili nuk i miret parasysh. As një vepër është a i cili vdes me i dhujtarii, me shirkë. Dhe për këta dëshmojnë shumë raste. Prej rasteve më të afërta në koka tona është rasti një ajët pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem i cile ka pas emrin ebu talib baba i ali ju të radiallahu an kënjëri ka qenë ajët pengamberit sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem dhe e ka rujt pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem pas vdekje së bab gjyshit të ti dhe e ka morë nën në kujdes dhe pasi është bo pengamberit ka dalë kra dhe përshka këti se kanë gucë kërkush për nga mërë i të lehi salatu e selam, dhe përshka këti se një ka folë kërkush për nga mërë i të lehi salatu e selam, se ka qenë garantës e ma dhe ka qenë njëri nga kryetarët e tëre dhe njëri nga autoritativët e tëre. Mirë po, këj njëri me gjithë mblojtjen, me gjithë garantës në që aja ka siguru për nga mërë i të lehi salatu e selam, këj ka vdekë në fejnë baba e babadarëve të vetë Ja ammu kul kelimetën uha gjubiha amem Allah. I thawajja jam thujë një fjalë. Të hinë mua betë me Allahun në ditën e gjikimit për tyje. Ky nuk ishte qërë, nuk ishte i pashkullumë. Ky ishte njeri cili thurë të poezi, din të me thurë poezi, pa ishte nga kategoria e nalë të njerëzve të meqëm. Se dy kushtot, po ki, kisë ka ditë, Kish ka ditë për çata s'ka besu. A ka ditë? A koni meqen, ka një mëshëm? Ka shkruajt poezi dhe ka thën poezi sratin e vdekjes. Ka qen intelektual i ngritur dhe i tha thuje oj, thuje. Tha i kish tham mos më mazon kryjen kushërit e mi, se i shkovë mas nipitan. Sigur shumë jers Une e bajbe, e bajet e pa muzika ma, foli njerëzit. Une, une nuk, nuk ka problem për mu, une i këshaboh, une shkoj edhe në gjami, po thoj njerëzit. Nuk ka me gjerimin njerëzit. Nuk ka me Allahun njerëzit. Nuk ka me liqet e Zotit, po thoj njerëzit. Njerëzit mas liqit Allahun gjelë gjelelu. Njerëzit mas i ta, ta krym hakin me Allahun pasaj njerëzit. Vim gjami i falmi namazi pasaj me njerëzit. Kje e kish problemin me njerëzit. Mas i të vdese, jo të u kanë gjallë. Tha, kanë me mknu gratë e kurejshve se e kanë ndru fejen, edhe vdicë. Edhe pytën njerëzit, qka u bo me këta? Edhe pytën edhe aliju, tha, qka puna babës tem? Tha, bo, bajot, përshka këse më kanë një mu mua, e ka dënimin ma të letë, ama nuk del për atikur. Adhe i kujdesë. Se si e trajtojnë azotin Donxhale Xhalalu. Nga se kanë i harrë, kena Allahun ka funi atje. Si të kenë vak tani edhe për Allahun, soqëç. Nuk ka qëç edhe më shku na janë xhami. Allahu ndaj i thojnë, soqëç edhe më shku na janë xhami. Nuk ka qëç ndaj edhe më nxjernaj sadaka pse, se nuk ka qëç. Allahut i cilin ai ka rënë grejt ndaj i, i thojnë, ani ku ti shko, daja pak edhe atina. Çi shtu ki, kish menduar, edhe pse ai kish ndihmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, porse për shkak i dhujtaris, për shkak se nuk u pastruan besimin e tij, u bó nga ata të cilët hyjnë në zjarr edhe pse e kanë dënimin më atlet porse nuk dal. Andaj kategoria e parë, prej atë të cilët hyjnë në zjarr dhe nuk dalin kurr, Allahu Allah na ruid këtë kategori e vështirë dhe Allahu u jepë leje na ruid imanin të çka than Ibrahimi alayhi salatu wa salam rabbi junubni wa bani an na'budal asnam Ibrahimi mëj ma madhi për nga mberve mësë Muhammedis a.s. thë oë oh, zëtë, rujum muhe e ruj bitë mihë mësë të adhurojnë të i kanë tjetër prej gurrave dhe gjërave të cilat të adhurojnë përvecët eje andër kjo është kategoria e parë dhe ka kategoritë të tjera elusmi Allahun Gjellë Gjellalu që Allahu të bare kjovë të ala na e pranon veprën e mirë dhe na ishlin veprat e kqia elusmi Allahun Gjellë Gjellalu mus Ytimat musliman, e muslimanëve Allahu t'i mbulon, fuqarët të dobët Allahu t'i pasuron dhe t'i ndihmon. Elusmi Allahu Xhel Xelalu që Allahu te bareke ve teala zullumtarën ndër mes vetit di spartallon. Të mësheftit prejzulumqarë dhe Allahut Ndërmje dhejti të shpartalon E lus me Allahut në gjellë gjellë që që jdo kush i cili Thur kur thakunder musliman Dhe të padrejt dhe të miskina Dhe njerëzët dhe së kanë fuchi Allahu ti del kur thirt të ti karshe E lus me Allahut në gjellë gjellë gjellë që Allahu të bareke wa te ala Me mundëson me emri muajnë e Ramazanit Me ima dhe me shëndet Ekulu qavli hadha Wa astagfirullahe li ju Wa lakumfasta gfiruhu Innahuhu hu al